أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعده فلم دريمي أبسلوتي تقرن الله صلافات بموحمد صلى الله عليه وسلم بشوكتتي إذا تتشعب بصد ميدالين دي تن أكيامتت نا درسنا صوت شب دتبرمين دم أبلغ وشمرين e alarmimit për gabimeve në fe apo rëziku i heshtjes për gabimeve në fe ndodhin o dhe zër gabime nga anë e njerëzve që flasin për fe nga anë e hoxalarve gjatë historisë kanë ndodh gabime të rashanike edhe ndodhin edhe do të ndodhin të ardhmon andaj në fe në ton islamë që ështja e gabimeve në fe është një meselë shumë prekse. Është një çështje prekse e cila e cila duhet të përfollet në mesin e besimtarëve, e jo që të degradojë dikush, jo që të rrëzohet dikush për njerëzve, por më rançyesh ajo gjë e cila na muslimanët e konsiderojmë se është kapitali i on, feja, kapitali i on i cili na çon inshallah në xhennet, edhe na ruan neve prej xhehenemit. Athar do dh do mundon do besimtari me me pas çështjen e fes të shejt. Ngase feja te na musliman tash të, të shejt. Feja kur folo për fe, kur thon se jalla fe, ose diçka e shejt, ose diçka pa praktikë, ose diçka humorë, ose diçka shelorë për janësa Allahu subhanahu wa taala. Ne onun ti të rrugë, për nga vi ngabimet. Njerëzit të cilët flasin për fe, po çdo lapsim. A jantë paragbushun? A janë të pagabushum? Nuk janë të pagabushum. Në mëman, egzistë i ka mundësia me pas ato gabime. Egzistë i ka mundësia ato me pas gabime. Egzistë i ka mundësia që njerë dhe të shtiren se janë njerë dhe të fesë, e gjemotin mëstamarin ve sa ato din për fe. Qikë që ka përmenda Allahu subhana hua ta'ala për benu Israiltë. Kur gardh libri e Allahut të muslimant, edhe muslimant e ka në lezuri në libri në Allahut, jeluhu na elsinatahum bil kitabi wa ma hua min alkitab. Ka thënë Allahu i lavdoshë, ka njerëz prej ibn e Israil ve, të cilët mundohen dhe shtirin një lule e pshthëllin gjuhën e vet. Bil kitabi kinsa jam tukafull për librin e Allahut. Uma huwa min al kitab, ajo nuk është për librin e Allahut. E ajo nuk është për librin e Allahut. A pra sikur vjen lind ajo se në fen ton Islam është obligim fetar. Obligim fetar. Ço të alarmohet prej gabimeve. Pse bëni këtë temë, vëllazër? Kjo temë duhet përmendet, patjetër. Ngase këto gjatë temave që i bëjmë ohabet mas dersit, shoh rastë kur njerëzit ndoshta dhe preken kur përmendet dikush se ka gabuar filan gabimin. Qëllimi është mos pasohet në filan gabimin, jo më shumë. Qëllimi është mos pasohet. Andaj në Islam vëllazër nuk ka gjbet. Kursohet gjbet në sfiritë të këto për gabimet që i bëjnë xhallat kainën man kan kush do kofta por se duhet të fletet vetëm për pjesën e gabimit jo për punën e tërë çik in ato sentimenta por duhet të fletë për gabimin që është a nuk duhet të hesh kjo mesele as të dervishizohet kjo mesela dervishizmi çdo hap apo veprim apo mendim që e merr besimtari në baste takvallukut a e nuk është takvallukut po të takvallukut preferigës pre allahut është më simbog i bëhet musliman por nëse sunnat më ndonjë fen allah xhella wala Imam Bukhari ulazer, që Imam i madh i muslimanëve, ky dietar ndër më të mëdhenj në historinë e muslimanëve, i cili neve ne ka rën Sahihul Bukhari, libër më të vërtetë 100 e Baslibi Tallaud, me hadithe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, thot sa vitem kanë shkuar mua, sa viti kanë shkuar, thot shpresoj me dalt para Allah, ulem e ktab ahadan min al muslimin, elas njohin për muslimanët djepse ku po. Apo mundati çka ka kon? Kur e kam përfundim finali çka është? Ka fon ranc. Finali finali si mirë të hadithe Nëse kjo nuk konsiderot gjebet Se i përket punës transmitimit haditit lëzë Para mendo, zinë gjirë E ku mërë nëse janë ato gabime fetare Nuk duhet me konsiderua ta si kur që mundohen Disa njëre zinë kërë e sotet Kërë fritën fir, për gabimet e ojëllarve Nuk duhet të me ndohet Se është dhe kërë e sha ahogja Një të sosim, më po Një duhet me sos Me dit Se e vërtita të na ashtë me vleshme ahogja Duhet me dit Me të ku që e me shkrujt. Se, të na muslimant, e vërteta është më qëmushme se Hoxhëllartë. Nga se Hoxhëllartë janë bëtë të njohër përmes të vërtetas, e jo e vërteta përmes të Hoxhëllartë. Kjo, e vërteta i ka bëtë njohë shumë njërzit. E jo, Hoxhëllartë të bëjnë të njohër të, të vërtetën. Pra ndaj, ka ardhë në من قبل مواميد صلى الله عليه وسلم سكثان من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفته ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه سكثان صلى الله عليه وسلم كوش يبني فتفا بطي تري جناه أكا أي إتسلي أفتفا ذا كوش هدريتان آربان في الله وضفت يأمر بيع يعلم أن الرشد في غيره ذا كوش يابني من دم يا كوش هدريتان آربان këse ka bëhë këtu, o men e shara kush e e për një mëshfere, një mendim, më laud vetë, edhe edin se në të kundër tënë, është e vërtejta, fe ka të khanë e hunë, vetëm se ka të rathu e. Ra, i dërgumë në laud sallë vësallim, këtu në pasë të rëgune e ve se, gjynahi në shumicin e rasëve ndodhë të, haqëllartë, pra ndenë e nëvuj është të alarmot, gjynahi është të Allahu subhanahu wa taala pandake ka shpreh obligimeve fetare, ne fen Allahu xhelalu ala ngase sheriahti Allahu esht i ndërtuar mbi nasiha, esht i ndërtuar mbi ata në në islami, adhan, dikujna, se muslimant te jen sinqer ndaj Allahut, te jen sinqer ndaj fes, te jen sinqer me dërgumin te Allahut sallallahu alaihi wasallam eden dai muslimanve. Ane nuk lejohet ne sheriahtin islam i ja dhon nje mendim dikujna e ti mendon se tjetri esht i vërtet. As nuk lejohet me dhon fatva pa ai palitori. Prandaj vllazër, ne historia e islamit ne edhe kemi kolas burat të mëdojtë të muslimanve që imamaliku përshemull kanë artë imamaliku njerëzi prej Marokos prej Maghribil Islami diku në 6.000 km edhe djetë në të kosis ka pas as aeroplan edhe as mjetet transporti si kursat kanë artë maksimum e me deve nese ka pas deve kjo akon shumë punë e mirë kanë artë imamaliku edhe e kanë pyt njështë në pytje është përgjigj imamaliku në 4 pytje Në natë të gjashë ka thonë se di Dhe kam thonë, po si ti thëna në njerëzve atje Ka thonë, këllu inë në imame Malik La jetri Thune njerëzve se imam Malik u se di Thune njerëzve se imam Malik u nuk e di Dhe Kjo është ajo Aj trendi i haxalarve të vërtet Në kohën e serefit Tash, diku shpegjue Aka ndëgjue në një herë për imam Malik u se Ka qenj i padishëm Deku shpegjue, aka ndëgjue në dikun Ndë një q klibri të dikon, në fuzinat të që mamariko që qeni padishëm? A e ka bo kjo të padishëm njerëju? Se ka bo të padishëm. Nga se, ato njerëzi kanë qenë të gjvesht prej rias, prej inatit, prej gjelosis, prej lafëve të njerëz, vë kanë qenë të gjveshur. Kanë qenë në civilizim, në civilizim shumë të lartë, o si ka interesur që qëka të njerëzit? Thurë një mamariko se di, qëka që? Shumë të thjeshtë. Për në edhe, Për mes djetarve islam të cilët ne kanë të reguhe mendimit e vërteta. Prandaj, ka se bej për dhe zërë të cilët kanë qu dhe të gabimit në fej. Ndërse bej për të matë mëdoja që kanë dodhë është bënja i qtihatit. Kër njerëzit marrin bëjn i qtihat. Qëka është i qtihat në fej? Studim. E marrin një liber, apo një fetfa, apo një mendim edhe studiojnë. Një opin mendime. Edhe shikoj një hadith, një ajat edhe kës Sis ka von Peygamberi sallallahu alaihi wasallam kur dietari, të gjikon për një meselë dhe e Colloni dis ka disë bon, vope. Nëse gabon, nëse gabon, e ka, një se va. Pas pasrajuna, ama bekan flet, flet për hodhin i cili është mustehit. Edhe i cili i cili edhe nëse nëse të meselë të ijtihadit Ibn ijtihad. Në faulazer. Nëse për një meselë ne prajmë meselën vetë të fes. Ka pajtim të dietar, a banor mustehit më thon po bëj ijtihad. Zbanomas. Se ndri por dietori i par, Islam, çë duhet me bë, është me shikuar në librat e, e ijmos. Ka libra tradicionale të fe, që flasin mendimet e dietara, pajtimet e dietara për mesela të shumta, me mijë mesela. Jan pajtu për ta, jan pajtu për ta, jan pajtu për ta, edhe kështu me radhë. A po ndor dikush për dietarën mbrapa me bë ijtihad për alkoolin breshëvë, selëjot, skogjto. Nëna prij at ijmot dikush mbrapa se prijë u nas. Siç që na përmend se te ulemat hanefive Nëse langu gjatëvejrës rëjë re, përmi të redit, edhe nëse dhe e nëjën me pjeta. Këja, që me ndim, ja kalfut, jo pinë kornër, po pinë publikë. Se kanë që bu heqë, me kja se mendim, kalfut. Po, së kanë kan pas nëjë argument, Allah e pas më shirue, ka di labo për këtë mesele, e përmendim si rasë dhe ta, e ta është një ta të islam kalfurin më rapa për ta. A ban ton kur më selam e thon dikush kanë baj teatër edhe është prit hijmoja. Ngase ka vëllazër sot njerëz të të cilët flasim për ve, unë që din se çka është. Hijmoja ia shtypoi anëtarit Islam për nisan. Sa apo të pajtu një sen. Mbra, janë bajtu për nisan. Mbrapa vjen Raxhepi foli diçka. Nuk zihet ajo. Mund të më fole çka dushte. Nuk zihet. Anëvazet dietati Islam kanë bogë bimë në aspekt të istihadet. Anëna ka pas dietator të tjetër të cilët kanë bajë demand. Anë ngat nga kjo e kupton se dietati pas ka mundsi me davu. Po në Islam do transpekton dietat. Me po kushtotra spekt, a është on aspekt indirect, jo aspekt in the jimit i drejthuar. In the jimit patjetër me drejtuofilane, jo. Pse ashti, pse jam hojune tash ti dëshmon respektu pozes. Respekt indiret po i ndar shumë, po, po mi kokt kam, thenat. Ale rasi wala ein. Embe si në mi kokë. Tamam. Mi po, se përkëndëjimi dë argument të pas. Se përkëndëjimi dhe respektimi dë pas argument për ata dhe mos me bëj ijtihad në meselen të cilat ka ijmë. Praksaja e kuptena nga hadithi Peygamberi sallallahu alaihi wasallam se paska mundi ditari me gabue. Wala ma'sume ba'd an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dha se kuptena se nuk paska njeri të mbrojtur prej gabimeve pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Wal mujtahidu ma'jurun. Ne se ditari çenka një problem te Allahu nëse ai ka bëu mund, nëse ai paska bëu mund, nëse ai ka na lus për ata, më po nuk po nom me mendimin e ati, nga se i dërgoi Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Men 'amila 'amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd". Kush e vapro një vepër, ajovajper nuko sipas asaj që na kemi thon fa huwa do nukranot nukranotomas eto kemi allah sallallahu alaihi wasallam ka thon men amil amalan moni men ke hadith kjo është hadith shumë i shkurt po është rregulla e islamit rregull e islamit e thërash mbi hadith që hadith e muhamed sallallahu alaihi wasallam është mbi hadithomas prandaj kemi respekt për hadith e vërtet mostehida ç kemso shariatun allah edhe i dojnë ato njerëz edhe dinë arabisht edhe dinë sulin edhe dinë tafsirin atë ta lutë më jithë ata ky hadith i Muhamedit sallallahu alajhi wasallam që ka thënë mena amila amalan laysa alayhi amrun qushave veprëve por ajo nuk ka sipas asoj që nuk kemi vepruar sau radd nuk bota kabullta allah nuk mot kabullta allah subhanahu wa taala nese a vepron vepran njerëzit edhe ajo nuk ka çën sipas muhamedit sallam rawahu muslimun siku çet rast dras betaqta muslimi prandaj edhe vetë ka përmend at Se Imam Shafiut, ku i kanë thënë njerëzi për ia hadith, ja kanë taguar atë dinë e vërtet, ende mbrapa. Ai hadith ka të një kundërshtim me ma mendimin e ma mëhershëm të atij infekti. Yani ende kan thon tash, si e ke mendimin hoxha? Imam Shafiut, i qasën Imam Shafia, erhamuhullah, ai nuk po të do pikë kësa. A Krishtia përdupna. Nga se në Islam është çështorë kësa. A njerëi i cili la imro për ia hadith të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai vazhdon me thon, abe hoxha e tema mirë, bla. Hadith vërtet, ja vërteton dikush, se është i vërtetë. Hoca di ka diçka te hoca, e di më mirë. Ka nevojë. Në atani nxjerrjë nga kishë. Ram shasë ndodaq për kishës. Nëse kjo është e barabartë rëzë, nëse dikush e ktheni hadith. Te Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kur më thosë, sigur më dal për kishës. Fa huwa radun اي مردود لا يعمل به ولا يقبل عند الله اشتخيمه كي امراپا و لو پرنوت الله سبحانه وتعالى عندنا الله نس الله انه منصنت ارضمه ن پرمند پرمندم ني كاپتين تياتر اcela چوت باب الاعتصام تقاپش پر ليتارن الله كاپتين د وچان كات دياتار اسلام امام بخاريو ك پرمند كتاب الاعتصام نارن من فين الله اصل الاعتصام اسکا تقاپش پر سنت الاعتصام اسکا تقاپش فورت wa'tasmû bihablillâhi jamî'an. Kaponi thot për litarinë e Allahut. Ajo është kapësh për sunetin? Vallahi kush kapet për një më personetin, s'ka mundësi me kapë. Kush kapet për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, s'ka mundësi me kapë. Andar më i xhataj bikathon, kur t'ju vin dy njerëzit e dyshimt me Kur'an, me Kur'an ju kthejuni me sunet. Kthejuni me argumentet e haditheve. The Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, se Kur'ani është i përgjithshëm. Suneti është më i veçantë, ai precizon Kur'anin pesnik Tandav Lazar prej kosa për për Amersonem sa ne prej kosa Abu Bakar Siddikut radiyallahu an ka qen e njohur dhe e ditur vllazë te dietar te musliman se dietar bin Gabiga vetem ne kohne sodit nese dikush e çel gojen me fol per filanin a thon zban me fol aj shume ato fol per ata per filan hoxhun ka fol nuk ban me fol se na dy na na kena kta xhumo raf ne imargjun ka zemras jerrzet shum melancholik shum trëjëra embojers shum prakshion jerrzet Po falleta as, nëse ai tani në ançmon hoxhën tënde për diçka që ai s'e ka, tamam. Në. Por nëse ai flet për një gabim që e ka, kjo është shumë normale vëlla. Ka qenë te selefi shumë normale kjo. Kulturë dhe civilizim shumë i lartë ka qenë të ato me fol, por fillan gabimin, në fa. Çes pajtohen njerëzit, shumë normale ka qenë kjo. Andaj, ndaqja e kuptën vëlla, sërse në fen e muslimanëve, prej kohës e Abu Bakr Siddiq uthatin plot herë kjo, mesela njëri. Andaj vëlla, nga kjo rrihet fjalën që e madhe që e ka thonë em ia bossi Abdullahu radiyallahu anhum ka than on e kan freisa Allah cha ngorzi pe cem kan freisa Allah cha ngorzi yashi tasingat on e i thon ka than Allah de peameri sallallahu alayhi wasallam i on fani ka than Abu Bakr ka than Umar dozera kon te musliman bu ramat ma se Abu Bakr Umar akoh hoj matna khato de wallahi ska a de se kan emen kono savata sheikhan de plasnet de tawart a sheikhan ku so ta sabat e kan chollimin يا بخاري يا مسلمي الشيخان ابو بكر ومارز زبوشكو مجيتاه سبحان الله صوت نرزو يوفيان شوملات ما فهمه سكا غابو ابو بكر سكا سلوكته كغابو عمر شوملات كشيا مي فهمهون س الشيخ الهمني كاغابو اه اخته قادال مي فهمهون س شي بيمبازي كاغابو اه مي فهمهون س فيمي كاغابو مي فهمه س توترا كان غابو بونيه مساله اه نانو Më thanë për një hoç këto parë që ai pëlqen, ai ka hoç vetin. Tamam, e ki, alhamdulillah. Mi thanë se si ka gabuar. Kjo është kultura që ata duhet të kultivojnë, musliman. Unë bashaj gjë normale vëllazër. E, e jo e kultura te të tës, që thonë njerëz pushuo dha drejtë njerëz me fol. Kush u dha drejtë njerëz me me fol? Në saata nuk i shajen azhuart kanë drejtë të flasin njerëz. Kan drejtë me pyet. Kan drejtë me intereso. Kan drejtë me delilin, argumente. Fatsejme kemi hasë në njerëz të cilët i binë pishëm me ndëhjit të uh, argumentit. Kemi hasë në njerëz të cilët na, na, na kanë thonë, "Ah, Sheikh Albani ka fajë në ai që i kam thurë atë argument me lidh." Jo, mos ka pas fajë Sheikh Albani hiç. Sheikh Albani shumë tamam ka pas. Ngase ummeti i Islamit mahet i ka mësuar pa argument, hoxha ka thonë. Sikurse ndo që do të avallon konë sodet, fjala hoxhës, hoxhës është lidh. Arena është e, nuk ka vërtet. Fjala hoxhës nuk rri lehtë në syrë. Ja na e Hoxhas, nuk është leç. Perpas nëse është puna e Akidës, së Elisonetit por atë nuk është fare vetë. E, a jam në ngul, e transmeton për umatit Islam. Do fatfaja e Hoxhas nuk është leç. Në Vincentin mesëdhëti i Shtjadit, nuk është leç ajo. Ja. As mundu me leç. Ne jemi son njerëz me takritë të dhe pasim Çorazi. Ne kjo vjen për kooperacione dhe mos burrniez, çka kemi përmendur vllazër se umatit Islam ka nevojë për burrni. Edhe jo kooperacii për zëmarjësi kanëvojë, nga se ilmi i madh Tawhidi ma'a bara ma'a ummeti al-islam do të mendej në kamp të fortë ja në kamp të Chelsea. Do të mendej në kamp të fortë e në kamp të Chelsea. Ka përmend Ibn Taymiyah rahmunahu li ber te vet raf ul malam an a'immat al-a'lam. Largimi çortime nga dietar Kalas 19 ka përmend shkaqet e gabimeve. Do të përmendim diçka. Do të men e xhata al muta'ammida, kemi gabime të cilat në faya ma'shallah. Ktu do të mundarë. Pa gabime Që njerëzit të fejës, s'pojshu i haqëllar, dhe përsa të njithën që haqëllar, flashin për fejë dhe kanë nëmba gjatë historisë gabime me qëllim. Gabimi për qëllim është një mesire tjetër. Gabimet me qëllim, ku njerëzit marin roga, apo janë lobojnë për në një politikë për politikave të jashma, ku njerëzit uh, janë në sundimin e mdo një instituzionit veçantë, Kogjërsë të Imam në xhami dhe nuk mund me lëviz kur njëra prej atë barrave për këshillt këshillt këshilla të këshil tarat. Kogjëria e ka bishin e lidh kamën e lidh dikon ekstra me raf ndodhi ngabime të qëllimta. Edhe këto besimtarë nuk guxon me kon viktimë e gabimeve gabimeve qëllimta në fe. Besimtari nuk guxon me a mëson vetes me kon viktimë e saj. Andaj gabimet e qëllimta kanë bë i fat të bidatit. ual dalalati, do njerëz të devijum. Kadimen u haditha. Ma herët edhe në kone sotit Dhe ignorantë të mdoj Të që në të flasim për fejnë Allahu subhenu të ala në zdo koh Dhe ata kanë emrat në ndryshmë në zdo vend Sikur që kanë prej emrëve Autor Dhe publicist Dhe mendimtar islam Dhe thyrsa Dhe të shumëta prej Posteve dhe pozitave që I marrin në për vendet në ndryshme në bot e në veçan ti në për me shihatet ndryshmet tagutave e në veçan ti në për qeverit të ndryshmet tagutave e kështu më rath të cilat ju përgjadisin terenin dhe ju ndrejqin djepin, sundimit shumë prej zonën qarve u jekhdo unë al awan dhe i mashtrojnë popunë dhe thjesht dhe masën jekhlo unë hua alejhimin elqabil faddadha dhe ju nëzirin titu i nofka të mdhoja, doktora, docenta allama, hoxadar të mdhoj شيخ المشايخ ابو سيكورتي كاتانا رئيس العلماء رئيس العلماء امان كراتاربه غلابي ميمو اي زالاربه علاش توماروا بري امرا تملو تسيتا تديغوين تنيرز تماسا جان كصاحب الفضيله سيكورتي جون هوجاي ندارشان وصاحب السماحه ابو نيروي ماي ومفتي الديارا ومفتي هي اشتهت تنخايش مبر امرا المص تصاغزتو يسوتو تصاغزتو يسوتو dhe ndërgjon ti për hidrolor të till nëpërmjet shumëta të botës, pa të përmendur që dalin nga për Al Arabia, apo nga Al Jazeera, dhe mediumet më të njohura të botës, fëshëm ndarën, ata flasin për fen Allahu subhanahu wa taala, dhe shumica e rasteve ata atë niyet e shfaqin, e shfaqin gabimet me me qëllim. E shfaqin gabimet me qëllim. Ve sulmojnë me qëllim dhe e shpërndajnë mendimet me qëllim vëllazër, duke u ndërt mbrapa njerëz i apo fëqin shumë më dhejë bëtrore. Jëndëjnë mëra pa atyre iëzve, fëqin shumë më dhejë bëtrore. Dhe i bëjnë të njofshu. Që që i që i që i që i që i në botën arabe, ha gjëllarë, të njohur me emërë, të cilët nëshën edhe së kanë lidi ma gjëllakën. Në gjëshme që i që i që i që i që i që i që i që i që i që i që i që i që i që i që i që i që i që i që i që i që Ndë u ishe fetëfajat që jatë Edhe tjertë shumë të dhezër Sikur Habibëll Gjefri Edhe Karlawi I ciri kajnë Nuk është kajnë të fikut Mirë pa, kër vjenë meselja atë Ajë në shumicën erastëve Shumicën erastëve të akides Në fletë gabime shumë në dhezër Sikur që këna përmenë për i gabime në dhezët Atë që ka thonë për i kufriateve Se, kër ka fëtu sharoni Në palestinë Edhe Allah u me pas Ai çellimi kodikutjet normal. Domthon duke dashur me tregu se ate i kanë mosh votat ose as më sonte. Me po nuk lejohet për një horë do të s'i gapi më. Nuk lejohet, nëse ke shkufr. Sa fjalë an kufër. Sikojë ka bërë një xhotbë nga Dr. Ibn Uthaymin, kitab i lëvën tekfir. Ka xhotbë veçan për çka fjalë. Dhe fjalë shumë të prehëdha, sa ilustrim i përmendat. Po flas përrazuat qi yave rafizis, ato janë me llate hejbelë. Sen islam ata janë mushrik, rafizit. Do po flas për njerëz të cilat ian kanë pjesë e momentit dhe i kanë ndaljuar njerëz, apo sikur çifti aty Ramadan Butut. Çi banan atë dat vet Nusairit. Ende ndrrapa mundon janë xhit mujahidave Nusairit, se ja këto e vrajtin. A lekë shtomerat, të cilët kanë qenë puntorë në prefetvave dhe gabimeve të mëdha që i kanë bënë në fen Allahu subhanuhu teala. Fatva sharza, të cilët e konsolojnë për shembull Nusairit si xhalifet muslimanëve. Nusairit besharet, Abu Babana besharet qetari muslimanëve, apo musliman apo i mirë do të jete nzyllumçar edhe kështu me radhë për ifetvave të shumtë pa drejblaza në kohën e selefit kjo meselë ka qenë shumë e diskutuar dhe e njohur andaj ibn Mubarak i ka ndarë ka thonë an afsad ad-din illa al-muluk wa ahbar rusul u ruhmanuha fainsa kan brish vetëm se atollard e an embrëtit hodhollard embrëtit dhe embrëtit qoftë 50 ato njerëz të cilët e kanë prishfen Allahu subhanahu wa taala qta janë gabimet e qëllimta që i bën i thartë bidatet ne vetant eta simaring se lloj pozitash pjesa dit ul mubtadi'ul jahil wa alim ussu bidati ul jahil ignorant eda dietari prisht yudilun nase yudilun nase bisai shatata sirat edavion njerzit me lloj lloj mjetesh sikur se isht rena e cert per allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam rena per allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka njerzit shum te vllat rena certata i thon njerzit njerzit nuk i din ato Flasin e rejnat të qarta Për Allahun dhe Peyamerin U jensibune ilë Qur'an Dhe i përkatsunat të libri Allahut Ma lejse minhu bi këdhibin Dhe fjalë të cilët cik athan Peyameri Sallallahu sallam ma dje Ka rraste kur adithet vërtejta përgënjështrojnë Dhe ka rraste kur ata Hadithet të rejshme Dhe hadithet më vdua të shpikura I bëjnë si dëvërtejta Ander dhe të rrë Ander dhe të rrë Ander dhe të rrë كفر منه قران ان نحن نزلنا الذكر واننا له لحافظون ان ذلك ليزبر لبرنا الله واننا له لحافظون الله جل وعلا قد جو ا ديتر مبرات شومت تصلت كان روت فنه الله سبحانه وتعالى الله جل وعلا نكون درشوه سيكو كان درشوه كريستيرزمي apo islami نكون كريستيرزمي و كان يهوديزمي سيكو كان الله جل وعلا ويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم امير براتانيه تصلت 20 ليبرن الله مدرنا ذات ثم يقولون هذا من عند الله Pasla i qatë që e shkrujnë me dorën e vetë, jo prej libër të Allahot, thënë kjo është prej Allahot. Thënë kjo është prej Allahot, njështë të rubi hi thëmënen qërile, që të blenë diqka prej duniosë. Shqiten me diqka prej duniosë. Po është prej burimeve të gabimeve të fesë që banë, janë ata njërës të cilët i fshehin tekste të shëriatit islam. Ka njërëzi që i fshehin libër në Allahot alë posunetit e pe amiri sall Ojet ai qan Allahu mithaqa alladhina mithaqa alladhina utul kitab an tubayinu nahum lin nas wa la taktumuna qul Allahu amur bis-sadaq ngat dietar se do ta shpjegoni te vërtetën dhe nuk nuk nuk do ta fshehni ata sikur se kan ardhur neve juhedit te be'amele sallallahu alei ve sallam e kan pas librin ne reti dhe i dërgoi Allahu sallallahu alei ve sallam i ka pyet ka than si esht puna e te martumit nese ban zinate ju e kan mar librin edhe kan fsheh Versetin fragmentin qi flet per gurzimin e kan fsheh me dorë Aj kan thonë jo të na kështu, ata ka kcie, Allahu i selam i Allahu Azhar, dhe ka thonë largoni dorën. Treqoni kosh, ndase ka sempre dietar. Tëbe noi sta edhe. Te Yahudive. Sahabijve bejame sallallahu alejhi vesalam ka cin dietar, marrët. E ka pranuar Islamin. Te Muhamedi sallallahu alejhi vesalam ata vlerazh kanë cin parti fsheh argumentet. Sigurçi fshehin sa argumentet plot prej O Allahu Azhar. Shum prej xhadallarë Azhar që dalin në Part TV. Çe dalin në televizione. Afshahin vërtetën dhe afshahin argumentet, madje kur pyetën, bëjn lajka dha shabaton, do dribling e bëjn ata dalin prej prej temës. Dalin prej temës nuk e flasin vërtetën, nuk i, i përmendin argumentet e vërteta për çat temë. Do përmendin argumente të cilat janë mutashabihat. Tëna sendal bi tash ndars me përmend këtu, ka shembuj shumë ku ata çish bëjn hile. Me argumentimet apo çish bëjn hile me tekstin e Kuranit, prandaj vëllazër. Besimtarit duhet të të mbrohet me një kapitil tjetër që përmendan ja e të psalm me kitab dhe sunet qapash me Kur'anin dhe sunetin qapash por kur'anin dhe sunetin atar me vërtet mbrojtë gabimeve po ndriçon vëllazër Allahu subhanahu wa taala na das provon neve permes njerëzve të tillë te cilët janë njerëz të fesë sikur që i ka sprovuar njerëz zëher përmes njerëzve të fesë po ndera fytyçe është prish te banisraelit te krishterat ose prish per me një përmes njerëzve të tillë përmes viteve vëllazër përmes viteve të shumta Në fundem një dietare ka çel derën, ti te ka hap një, ti te ka fik rreth, ti te ka rradhë apo një rrugë, ti te ka apo autobana. Të. E ka autobana, atë rrugë, apo shleju të njerëzve dhe madje vjen kohë të njerëz çuritën thon, pse nuk lejohet këtu punë. Si kuptojmë në Allah zonë këtu derës këtu, se të se sahabët ka thënë shumë njër, e njëo pse ndëmtata të agutave janë çafira, s'ka mohabeti. A më qoset me fondikuina për njerëz, ti për safir. Si kuptojnë njerëzit. Ne uaf shehin argumentet انا لوكمروش من دجواتات دوك ينزف جات الله و من لم يحكم بما انزل الله كشنو تجي كاملين الله شكا اسد انا لوكين ان دجنت اتا دوك يفول و من يت ولهم منكم فانه منكم مشه عطى هاي برترا دوكين دجنت تفسير انك كل يعير الكافرون لا اعبد ما تعبدون لوكين دجنت تفسير انك ساي ها اياتات شومتا فزر كي كان زبيت من القران تموحمدي صلى الله عليه وسلم ارغومنتو تشارطه بون شوم بري مسيله Ashi ua tregon hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se treguim Allahu sallallahu alaihi wasallam 3 vjet në Mekë që kanë ndejë së bashku me sahabët e vet në burk. Pakë ndajon ata. Duke mos lëshupei. Ashi ndajon ata se treguimet Allahu sallallahu alaihi wasallam i kanë propozuar meqen kryetari i Mekës, kryetari i parlamentit të Mekës, pas uniki më i madh, mjasith gratë më të mira. Të gjithë asenet, domthonë në kompenzim yomen rufed. Por vetëm me hesht nga zotat etjera mos me thon se lati ose dabeli jan të qejh kompanzi me kjo e jo me ndrufet vetëm me hesht hesht tek sa me thon kan lind shumë prej gabimeve meën fe anad vazh nuk do me thon se dikush vetëm ka sos diplom ka diplom as i shkollon për ata edhe ai person e flet vërtetë edhe ai person nuk uam shej tekst të njerëzve nga libri i Allahut dhe Sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam po as të presëbeve ash-tahrif an-nusus ash-shar'iyyah davjimi e kuptimeve te teksteve sheriaut sikur qe ka thon Allahu xhalla yuharrifun al-kalima 'amma wadi'i ata ashtremrojn kuptimin e teksteve nga vendeve sikur qe jehudit kan lut me shum prej teksteve dhe qe ka ndodhur vëzën ku ne selefite istawa qe thon istawla jalla istawa është ngritë, Allahu Gjalli Bale. Kënë thonë, Gjehmit, istew la arrahman, mëshirusi, i cili embizatëroj, si kurse, me pas pasit të kush njerë, mëndra pa kje kam, Allahu Gjalli, kam rizatë. Istewa është, ista. dhe në argumentu me një poezit që e ka thonë, njëni prej krishterve, arab poet i njohër, i cili e ka thonë një poezit, pas kohës që është pranu gjuhëa arabë si originë. استولى بشر على العراق. فاي ساكم ما، اذا كان شندروه؟ كوپتيمت ديشكاتيتو. رمات جه من سافوني، كركالزو الرحمن على الارش استوى، كاثو نموت ما شكوچ بركوروني ستا كشاشكوچ. صدق ما وديت. نموت ما شكوچ بركوروني ستا كشاشكوچ. لا ما صدقتني؟ نيكون صدقت كان دوو كيا وذار كور، كارادافي كاپرزنتو ن موسك ن ساميت të bashkivin të fejdhe, ku janë prapozuatje dhe botohet njili, tëvrati, Qurani, mirë pa i ratin zonë, pa surat e të tëvbe, pa surat e muhammad, pa surat e al-fatih, edhe pa surat e jihadit, se dhunë, shumë këtsh. E pa ato, e bot, e atër më bot. Kështu, këndash zë amu, dhe kjo është Allah zërë njëta, ju harrifun, Me mujt, ka njerëzit që i fshin libri në Allahu Gjellewara I fshin se jëtë Nga libri në Allahu Gjellewara Dëshirin mi mi nërguë Shumë për ejtë Surat që kanë nizët faqë Surat që flasin mënën detale Një legislacion të matë të Islamit Dëshirin mi mi nërgu nga Libri në Allahu Gjellewara Nga dhebëra musliman Pashtu Allahu Gjellewara që thanu Nga të lbisu l'hakka bil batili Nga të këtëm l'hakka Nga entum të alamun d Mos eh shehni dvtetin, mos e pështellën vërtetën. Me thotën u votaktumul hakqa da musafshehni ata, wa antum ta'lamun yudukedit. Ne veçanti ajeti u dretohet për itself. Ju duke ajet këtë çështje. Dhe argumentet shumëta, që Allah xhallahu ta ka thënë ashtu, fa'wilu lil-linali yaktubun al-kitaba bi'idihim ya'rafun an yashkunu librin Allahu ta'ala vet. Pastaj thon se kjo është për ai, për neve. Dhe ajetet shumëta që flasin për këtë çështje, anërozët në dersën e nesërmë do të përmendim ata se Pse Allahu e ka bën çështën e gabimeve mëfe? Pse ka këtë? Do të përmendë hikmetin arsyen sepse Allahu xhallahu e pas ka bën në fe më pas gabime, të na shef neve imanin. Oseli la umran nabina Muhammad.